Asbuna wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Čuvajmo se dobro da cijeli dan ibaditimo, ustanemo možda pred sabah, pred zoru i klanjamo noćni namaz, klanjamo vitr namaz, zatim tražimo oprost od Allaha wa kao što je osobina iskrenih vijednika da pred zoru. Raskozor da tražu, tražu oprosta od Allaha Subhanahu wa ta'la. Pa odemo na sabah namaz u džami. Pa možda oni koji su slobodni ostanu u džami i zikre, spomnio Allaha Subhanahu wa ta'la dok sunce ne izađe. Pa klanio dva rekata duha namaza. A onaj koji klanja dva rekata duha namaza, kako je došlo u hadisima, zahvalio se Allaha Subhanahu wa ta'la 360 puta danas na blagodatima koje mu je Allaha ukazao pa ide na ostale namaze, pa ide, stiče halal obskrbu, na kraju posle jace, kad kvanja jaciju u džamatu, ode na sjelo, na prelo, u skahu, priča o drugim muslimanima, ono što oni ne vole i sve izgubi. Govor o drugim muslimanima, o drugim muslimankama, spominjanje njih po onome što oni ne vole, znači gubljenje svojih dijela. Onaj koji bude spominjan o druge muslimane po onome što oni ne vole, što oni preziru, što im nije drago, Neka zna da će njima davati svoja djela. Sutra na sudnjem danu. Ne bude li na dunjalku tražio halala. A teško je, Boga čovjeku pogledati u oči. I tražiti halala. Nakon što si svašta i pričao i pričao. I moguće da se iznio i laž na njega potvorio ga. Da kažeš, znaš, ja sam sjedio na sjelu i pričao o tebi tako i tako. Hoćeš mi halaliti. Rijetki svoni. Ali bolje je, tako mi Allaha, je Allah, bolje da to učinimo na dunjalku. Nego sutra na ahiretu. Na ahiretu će čovjek davati svoje najdragocjenije, svoja dobra djela. Dobro nam je poznato iz pojedinih predanja Allahov poslanika, ali ih i salatu sam, da sutra majka neće svome djetetu dati jedno dobro djela. Dijete svojoj majci, svome babi, koji su se toliko žrtvovali na dunjalku, neće dati. Da je u pitanju nešto drugo. Dali bi sebe za majku i za babu, ali u pitanju ahireta. Moguće da to jedno dobro djelo prevagne, pa da u džennet. Pa će reći, ne majko, da je u pitanju nešto drugo, dao bi sebe za tebe, ali u pitanju džennet ili džehennem. Pa onaj koji ne bude tražio halala na dunjavku, ili koji ne sačuva svoj jezik, ne uščuva svoj jezik, ne okroti svoj jezik od gibeta, neka zna da će sutra davati svoja dobra djela tim koje je ogovaralo. Kaže Abdullah ibn Mubarak, jedan od velikih učenjaka u hadisu u svojoj vreme, bio je u hadisu, Kaže la'untu muqtaban la'dabtu ummi fa'innaha ahqqu bihasanati. Kada bih nekoga ogovarao, onda bih ogovarao svoju majku jer je ona najpreča mojih dobrih dijela. Kada bih nekoga ogovarao, onda bih ogovarao svoju majku jer je ona od mojih dobrih djela. Hoće da kaže ako nekoga budem ogovarao ja mu dajem sva dobra djela.